A magiszter és az ellensége Apám nem okozott semmi nehézséget, sőt, büszke volt rá, hogy fiát a neves professzor tanítványául fogadta. Szervezetem annyira rossz, betegségre hajló és törékeny volt, hogy mesterséget sem tanulhattam volna. Anyám pedig véghez vitte a csodát amelynek titkát Krisztus az öt hal és két kenyér misztériumának véghezvitele után a robottól felmart tenyerű, meggörbült hátú, dagatlábú anyákra hagyta áldott örökségül. Ezeknek az asszonyoknak kezében megnő a kenyér, a karajok száma megsokasodik, a fiókok mélyére étel és ruhakincsek varázsolódnak a semmiből, és a sovány pénzes zacskók hasában megfiadzik a fillér. Így került az én kis faládámba kétváltásra való fehérnemű és a vastag kézzel kötött harisnyák között némi pénz is, amikor elfoglaltam helyemet a professzor szobája mellett lévő, ferde ablakos kis kamrában. Az ablak simára gyalult, behajtható fatábláin szívalakú nyílás engedte be a fényt, a szelet és hideget, ezért beragasztottam vastag papírral. Sötét, talanodú volt, Ágyam fölé hajló kormos gerendákkal, hosszú szálon lengő, kövér pókokkal, arcomra simuló, poros, légy és szúnyoghullás hullás pókhálókkal a sarokban, de nekem mégis menedéket, támaszpontot jelentett célom elérése felé. A professzor hanyag szórakozott és rendetlen külső élete mögött volt egy megingathatatlan belső rendszeresség. Tanulmányai, jegyzetei, töprengései voltak életének egyedüli valósága. Mindaz, ami az éveit kitölti, rang, tekintély, siker, élvezetek, javak, fölösleges, terhes mellék szükséges rosszat jelentettek neki. Később arra is rájöttem, hogy csípős nyelve, éles, száraz humorai és szánakozó, mindenbe beleérző természete között óriási ellentét van. Ez a furcsa kétféleség szinte két lélekként harcolt benne egymás ellen. Szeme mindenütt észrevette a torzat, hiányosat, ostobát, elálcázottat. Agyában rögtön tüzes gondolatlángok gyúlt a megfigyelés, és alkotó erejének dús forrása ellenállhatatlan formába öntötte el gondolatot. Ahová lecsapott tömény szóbombája, ott robbanás történt, s a torzvathajtás megsemmisült. Őt azonban már nem tette boldoggá a siker, nevetés, taps, a tömegember alacsony öröme. Nyugtalan lett és elégedetlen. Valójában megértette és sajnálta ellenfelét. A harc győztes erupciója csömört okozott neki. Tudta, hogy a butaság szánnivaló betegség, s a gonoszság csak a vakostobaság ragálytünete. Tudta, hogy az elveszetnek látszó ember belsejében is felszabadulásra várakozik az isteni lényeg, s az egész világot nehéz álomban botorkáló szerencsétlenek népesítik be. Árnyakkal hadakoztam megint, mondta egyszer fáradtan, mikor hazatért valamelyik ilyen kicsapongásából, Kollégáival volt együtt, s a teológia bigott, gyűlölködő professzorát szellemileg elevenem feltrancsírozta a társaság leplezetlen élvezete közben. Ott feküdt a nagy férfiú kiterítve, agyonvert érveinek hullái között, hápogva, szívében tehetetlen düvel, és nem akadt ember, aki sajnálta volna. Mindenki belebotlott már zsarnoki, betegesen érzékeny, hatalmasra dagadt ényébe. És hivalkodó nagy képűségébe. A professzor azonban megsajnálta hirtelen. A szokott módon, alattomosan rohanta meg a szánalom, fizikai fájdalomhoz hasonlóan. kollégájának vörös gőzben úszó tévetek szeme, kezének áruló reszketése, nehéz ziháló légzése egy kiutat kereső, sarokba szorított patkányt juttatott eszébe, amelyet gyermekkorának társai halálra köveztek a szem előtt. Olyan volt, egészen olyan volt, hidd hányc, mondta nekem, felalá a szobájában. Mindegy, hogy ostoba fajankó, az sem számít, hogy gondolatai, szavai, kártékony rovarok, nem érti jobban, más nem telik tőle. És én, aki tudom, hogy állapot a múló jelenség, butasága átmeneti kortünet, megkínoztam, kigúnyoltam, halálra hajszoltam, vakot csúfoltam botladozásáért, Félelemtől leszelőst ijesztgettem. Torsz állítottam pellengérre. Fújj! Ha nem tudnám, mire élik a flagelláció mögött, legszívesebben megkorbácsolnám a testemet. De a nyomorult abból is csak élvezetett zsákmányolna magának. Krisztusom, miért is nem tudom megállni, hogy ne tegyek ilyet többé? Kedvesen, félszegen jó volt hozzám. Ha valami nehezebb munkát bízott rám, egy kevés fát hozatott fel a kájhába, vagy ritka könyvet másoltatott velem, amelyet az egyetem könyvtárából kapott kölcsön. Szemmel láthatóan lelkiismeret furdalást érzett, és mindenképpen kárpótolni akart. – Elegeteszel eszelte fiú? – kérdezte sokszor aggódva. – Szólja kell valami, tudod, hogy tele van a fejem. – Sápat vagy, a szemed beesett, tűzhelyet állíttatok a kamrádba egy csak hozzá friss mézeslepént a házigazdájéktól. Jó lesz a csontjaidnak. Itt a pénz. Nem akarsz játszani menni a többi fiúval? Elengedlek. Nem, magiszter, köszönöm a jóságát. Itt akarok maradni ön mellett. A többi fiú ostoba, vad és unalmas. A könyvek sokkal érdekesebbek és csendesek, barátságosak. Úgy beszélsz, mintha nem tíz, hanem száz éves lennél. Lehet, hogy annál is több vagyok, magiszter. Szeme új meghökkenéssel pihent rajtam. Persze, hogy több vagy, de honnan tudod ezt gyerekfejjel? Tört ki belőle. Én lepkét kergettem ilyenkor, és fegyverkovács akartam lenni, mert irigyeltem az izmait meg a vastag hangját. A természetrendje az, hogy a testépítés ideje alatt homályos tükör a lélek, amelyen elmúlt árnyak visz vonul át. A természetrendje, mondtam lassan, és felnéztem rá az alacsony zsámolyról, amelyen az ablak közelében ültem, térdemen egy súlyos kézirat köteggel. Ebben igaza van, magiszter, de kiállíthatná, hogy nem élnek köztünk olyan teremtmények, akik kiléptek ebből a rendből, azért, mert nagyon fölötte, vagy nagyon alatta állnak. A látás tiszta fényével áldottak, vagy a sötét tudás terhével átkozottak. Komoly, tűnődő arccal nézett rám. Láttam, mint uralkodik el rajta megint az idegenkedő szorongás. Heinz Heinz nem értelek, és csak félteni tudlak. Kettőnk közül te tudod jobban, miért jöttél hozzám. Nem mondanál többet erről? Ki vagy? Ki voltál? Mit tudsz valódi önmagadról? Mire emlékezel? Másképp feleltem, mint ahogy akartam. Többet mondtam eddig is, mint kellett volna. De forró, fájdalmas hullámokkal, feloldódás utáni vágyom át rajtam. Annak ellenére, hogy tudtam, nem valhatok be neki semmit. Kitaszítottságom óta ő volt az első lény, aki gondoskodott rólam. Önzetlenül támogatott és segíteni akart rajtam. Sok mindenre emlékezem, amire szeretnék nem emlékezni. És olyan képeket őrzök, amelyeknek titkát nem oszthatom meg senkivel. Ha beszélhetnék, önnel beszélnék róla egyedül, magiszter, de nem tehetem, pedig talán már a puszta közlés is enyhítene állapotomon. A professzor előre hajolt, szeméből és hangjából mindent megértő részvét hője sugárzott. Könnyíts magadon, akármit tettél, nem ítéllek el. Nincs olyan mélység, amelyből kiút ne volna. Az én poklomból nem vezet út kifelé, bár uram. Szeme hirtelen összeszűkölt, ijegység hullámzott át rajtam. Itt születtél Márburgban, ugye? Igen, feleltem halkan. Voltál-e valaha a városon kívül? Úgy értem, messzebb, mondjuk Nürnbergben. Hallgattam, tanácstalanul. talanul. Felej, fiam! Nem, nem jártam Nürnbergben, de híres ember magister. Mikor a városba érkezett, mindenki önt emlegette, és hadartam meggondolatlan zavarodottsággal. Tőlük hallottad, hogy engem Amadeus bárnak hívtak Nürnbergben? Igen, szaladt ki a számon, aztán hirtelen egész testem elzsibadt a rémülettől. Mielőtt kimondta volna, tudtam, mi következik. Amadeusz bár, mivel a szent inkvizíció elfogató parancsot adott ki ellene, félelmében a folyóba ölte magát. Ez a tény kétségtelenné vált a parton hátrahagyott ruháiból és irataiból. Testét egy közeli falucska mellett kivetette a víz. Néhányan, köztük a Zollernigró forvosa is, felismerni vélte benne a néhai könyvtárost. Egy szabómester felesége pedig esküdtet rá, hogy a hulla azonos a bűnös kell, Így tehát holtán nyilvánították, Mint egy tízesztendővel ezelőtt. De ön, ön mégiscsak Amadeusz bár. Kétségtelenül hátradőlt. Ezt a tényt azonban rajtam, És egy öreg barátomon kívül, Akitől új nevemet, irataimat örököltem, És aki meghalt, nem tudhatja más. Te mégis a Nürnbergi könyvtáros nevén szólítottál, Heinz. Lássuk csak, valaki, egy Nürnbergi ismerős, aki idekerült került valamiképpen, megláthatott és beszélt rólam a jelenlétedben. Így volt? Így, kaptam rajta. A... a Szebáldusz fogadó tulajdonosa ismerőse apáméknak. Átutazott Márburgon örökségi ügyben. Az utcán látta meg messziről a magisztert, Wilhelm Drummondról beszélsz? Igen, tizenkét éve halott. Szemén át, két eleven, szinte fizikai érintésű gondolat tapogatta arcomat, befúródott agyamba, förtelmes titkom fészkébe. Vad belső riadalom, menekülési vágy vett erőt rajtam. Felálltam, és önkéntelen mozdulattal hátraléptem. Állj meg, fiam, mondta Szilárd csendes hangon. Tőlem nem kell félned. Érzem, hogy határozott céllal szegődtél hozzám. Tudom, nem mérhetlek olyan mértékkel, mint a többi teremtményt. Valamit akarsz tőlem, amit talán csak én nyújthatok neked. Miért nem vagy őszinte hozzám? Ahhoz, hogy segítsek rajtad, ismernem kell a problémádat. Honnan tudod, ki vagyok? Mikor voltál Nürnbergben? Hol találkoztunk ott? Ki voltál te? És hogy hívtak akkor? Merőn szembenéztem vele. Bensőmet csak nem szétvetette a közlési vágy, A feloldódás utáni sóvárgás, De néma maradtam. Ajkamat félelem, bizalmatlanság, És tettemtől való írtózás zárt a szorosra, Mint egy kaput. Valami nagyon nagy bűn terhel. Lehajtottam a fejemet, Sírás vett erőt rajtam. Rohamszerű, fuldokló, Egyre kétségbe a zokogás. Úgy rászta véz Knotek Vézna gyerektestét, Akár gyönge porcelánedényt A nagy tűzön felfort víz. És ezt a testet Már nem tartotta össze az elixír Szívós ereje. Finom, terhelt idegrendszerében Rövid zárlatot okozott A hatalmas megrázkódtatás, Amelyet a leleplezéstől való rémület És a töredelmes vallomás Utáni vágy elbírhatatlan Feszültsége okozott. Amadeus bár félszeg, tehetetlen szánalommal topogott körülöttem. Sovány hideg kezével vállamat veregette, csitított, kérlelt, vigasztalt. No, no, fiam, az Istenért hagyd abba már a sírást. Ha akarod, nem kérdezlek többé. Ne sírj hát, belebetegszel. Akartam, és nem tudtam megállítani a görcsös sírást. Tagjaim reszketni kezdtek. Az okogás csukló hörgései éles fájdalmat okoztak a mellemben. Mintha Hansburgner bűnös, tragikus életének minden megbánása, reménytelen fájdalma, Heinz Knotek törékeny testében oldódott volna könnyekké. Tehetetlenül idegroham lázában rángatózva tűrtem, hogy a magister levetkőztessen, ágyba fektessen, és hideg borogatásokat rakjon a szívemre tudatomban teljesen összezavarodtak az események a láz eszmélet rabló Az idő a múltba csalogatott. Rosárral voltam együtt a düledező, lyukas csűrben. Előtte térdeltem, és erőszakos mohósággal sürgettem, kértem, követeltem az elixírt, helynszknotek vékony, didergő gyermek hangján. Aztán, mintha démonok forgatták volna egy ördögi kintorna végtelente kercsét, Verejtékben úszva, sírva, tiltakozva átéltem a gyilkosságot, újra és újra megismételtem, pontosan úgy, ahogy lejátszódott. Mikor egyszer saját sikoltásomra visszazökkentem a jelenbe, Amadeus bár sápat, szorongó arcát láttam egészen közelről. Teljes erejével lefogta két karomat, mert ki akartam ugrani az ágyból. De a tüzes lázhullámok megint visszalögtek a pállott levegőjű, nyírkos csűrbe, rosár testének sötét tömege mellé. A két tág, zöldes szürke szem rám nyílott a szelíd öreg arcból, s én e két fénypont közé sújtottam a téglával. Ütöttem, ütöttem a megtörtént dolgok könyörtelen gépiességével, arcomban meleg, véres pép fröcskölt. Azután hirtelen újra előről kezdődött az egész. Szellemem kétségbe esetten, elszörnyedve, őrjöngve tiltakozott a tett ellen. Heinz Knotek, szegény gyerektorka ezelősen eszelősen sikoltozott a márburgi padlás szoba ágyán. A lász piros levegőjén át, a múlt mély szakadékából hallottam a vékony, errekedő hangot. Nem, nem akarom, könyörgöm, segítség, segítség. Adják abba a kezem, a kezemet le kell fogni, nem szabad ölni. Engem üssenek, engem üssenek le, mint egy veszett kutyát, nem értik? A szemét csukják be. Rosár, a szemét, ne nézz rám többé, ne nézzen így. Flamel, Flamel nem halhat meg, és nekem újra és újra ölnöm kell. Istenem, segíts meg! Istenem, ne enged! Istenem, nem akarok gyilkolni! Istenem, nem kell az erik szír! Így nem kell! Legyen meg a te akaratod! Legyen meg! Segítség! Segítség megint! Mikor a rohamnak vége volt, vége volt Heinz Knodek életerejének is. De a halál előtti órákban visszatért, és megrögződött az öntudat. be esetten kapaszkodott a szakadozó szálba amelyen át az élet még lüktetésben tartotta a kihagyó pulzust, hogy magába szívhassa a magiszter utolsó szavait. A bölcsőreg ott virrasztott az ágy mellett, s virrasztásában meghallotta, megértette a titkot, amelyet Heinz Knotek száján át kiáltott ki Hans Burgner, Eduard Anselmus Rosár gyilkosa.